Sebas, Kristi, beraz, lehen aldiko, horkeztu da alda bizitegi sozaletako haute eskundetara, jana idu lokatzailak boskatzen zutela, jen hor dezkarien alde, emaitzak behikiukanditu dituzue hor, zechtan da alda beraz, emaitza hauekin? Bai, guk zerrendak aurkestan ginituen bi egituretana, e, emaitzak atera dira atzo eta gaur, asezan egituran ipare eskolegiko mailan dena e, kasiko suki aldalean atera da euneko berrogoita amabirekin eta bosta autetxietatik iru ditugu diakinez hor zazpi zerrendaba zirela, orotarat. eta ofiz osan katre egitu lan, hauet departamentu mailandena, eta bere parkearen bi erenak iparreskoa dituena. Hor ere, lehen ateratzen gira, eguneko ogoita emeretzilekin, laua otetxeetatik be ditugu, bi ditugu, diakinez juntan um, sortzi zerrenda zirela. Zerda sorpresa da, edo zundako, Bai biziki kontengira emaitzekina kampaña biziki aktibo bat egindugu eta eta espero du ginoen emaitza ona bainan erantzuna ustez baino guragoa edo gehiago jendeak gehiago erantzundu eta eta erakusten eta eskertzen dugu gure alde bozkatu duten ditu dit, dutena lukatzaile guztiak aldari erakusten emaiten duten konfiantzarentzat eta eskertzen ditugu ere Kampainan parte hartu duten eh, eun eta irurgoita hama atestateko lana egin dugu, itzaldia egin ginoen ere, afitzak kanpaina handi dibaten. Orotarate 8000aino Ategaiago jo ditugu eh, kanpainaren egiteko beraz horrek eh, guztiak egiten du ere gero emaitza emaitza ona dela. Ez du horrek zuentzat bai alokatzailentzat. Konjetuki orai eh, lehenik eh, alda eh, iparreskoregiko alokatzailen eh, ordezkari den lehen alkartea da eta baia zeza bai, bai ofiziosan katren eh, administrazio kontseiluetan eh, izanen gira eh, dituzten eh, alde aldebate ikiru eta bestalde bi autetxeekin. Eta bestalde horrek ideekitzen dauzkigu ere beste batzordea initzen ateak. Eta hor duan, bai parke privatoan, bai parke sozialean e, alokatzailean defensan hartzeko eraginko jago izanen gira, bari abide gehiago okanen ditugu. Eta erabakiak nola hartzen diren eta eta zoen diren jakinen dugu eta horretan parte hartzen halko dugu. No, lan nuke nendo zu e arlo hortan, se gutzen daizu ze gure ekintzentzat, horrek segituko duren lan horrek, tekononko lan horrek ere segituko du edo nuke gusten duzu geroa. Bai, guk segituko dugu lanean e, orai arte bezala, orai arte ere e, egiten i bai baien, e, lana lanaren seguna, e, lan sakona dibidese etxe bizitza kanpainan e, kompensazioaren sat e, proposamen juridikoak eginez. E. Adibide bat emaiteko, hodan horako lana segituko dugu. Segituko dugu ere mobilizazioa lana berreskoa izanen delarik eh, bai eh gaia kolektiboetan bai pertsona indibidualen defensaan eta bestalde, eja bestela batzorde horietan izanez, alde batetik informazio gehiago jasoko dugu eta erabakietan ere parte hartzen ahalko dugu bereziki administrazio kontseiluetan eta eta eguneroko ASREMeko eguneroko BIA kugatzen duten batzodetan presentei izanez.